то не був батьківський голос, а ніби рик дикого звіра. І тут хлинула злива. Блискавка вдарила просто між нами, а гримнула так, аж земля сколихнулася. То відкривалася пекельна брама. Заскрипіли. Застогнали завіси, Відразу потяло темнотою, гріхом, сіркою. До самого порога мостилися добрі наміри, Аби ми могли по них прийти. Ми переглянулися і рушили до середини. «Тільки двоє!» Нараз прогремів Громом голос нашого князя. Ми стали як у копані. «Що це значить?» – запитав біда, Щурячи очі від безкінечної дощової води, Що лила йому на голову. «Тільки двоє зайдуть у цю браму нині. Ви останніх, хто був у хаті старого мірошника, Тож один із вас мусить лишитися тут, «На його місце», – так гласить пекельний статут. «Але ж ми виконали твою волю», – гукнув я й намірився йти далі, «однак і кроку ступити не міг». «Спокон віку ніхто ще не посмів переступити пекельний статут, і ви самі знаєте про це. Мусить хтось лишитися тут» аби приймати наш десант, готувати вбранка. Чи, може, накажете мені самому сісти замість мірошника?» На той раз грім прогремів так, що аж вуха заклало. Я відчув лихе, переглянувся зі своїми товаришами, сказав лихо, «Це ти винен, не треба було дівки займати». Я тебе попереджував відразу, якби ти не залізий під спідницю, то старий би іще жив. То я винен, так? То коли б не я, то ви глупаки не змогли б і одної козацької голови на тичку насадити. Я цілу Полтаву спалив. Роботу робили разом, але з Мірошником. Твій грішок, сказав і біда. Нащо всім трьом терпіти за одного. Тим часом брама почала закриватися сама по собі. Швидше бевзі я не зможу тримати для вас браму цілу ніч, гаркнув ще раз князь. У розпачі, я ще раз кинувся до брами, однак мої друзі схопили мене і викинули геть. Я впав просто мордою в калабаню. Коли підняв голову і трохи повитрав лице, мої друзяки вже переступали поріг і зникали в чорноті. Брама майже закрилася. «Доки мені тут сидіти, дияволе!» – крикнув я. «Доки не знайду тобі заміну!» «Коли це буде? Коли?» – я вже встав на ноги. «Побачимо. Гадаю, що мене більше справ нема?» Брама раптом щезла. Близьковка знову стрельнула просто мені перед очима, трохи не випаливши брови, грім прогуркотів. Я стояв під зливою, опустивши голову, почувався, як неслухняний хлопчисько, якого забидали в школі. Хотілося крикнути «Гей, скорбі, сини, я вам іще всім покажу!» Та не було сили. Я чалапав по болоті, цього разу вже так не поспішав. Дощ мене вже тричі намочив до нитки, чоботи розмокли в багнюці і порвалися. Хороші чоботи, які я здер із мертвого сотника. Буря потроху заспокоїлася, хоча дощик і ще сік. Я вийшов із лісу, спробував роздивитися, де ж хутір. Кругом було темно, тож рушив навмання. Річка, який минулого разу, вилила, тому довелося уплав. Одяг був і так мокрий. Дорогою думав, що зараз скажу Катерині, і раптом перед самим порогом зупинився, навіть здригнувся із несподіванки. Вона стояла просто під дощем у темряві, схрестивши руки на грудях. Уся трусилася, була мокра, як і я. «Що ти тут робиш?» – запитав я. «На тебе чекала». Знала, що повернешся, відчувала. Ти все приходиш із такою грозою. Я вмить прийшов до тями, враз пригадав собі, що маю казати, впав перед нею на коліна і взяв її за руку. Ця рука була холодна й мокра. Пробач мені, Катерино. Не зміг я без тебе. Гадав собі, що зможу забути тебе. Все, що в нас було, адже час такий непевний, тільки не зміг. Особливо, як побачив тебе сьогодні. Я послав до біса своїх друзів, свою батьківщину, свого гетьмана, навіть батьків рідних. Хочу бути тільки з тобою, благаю, не прожени мене. Вона забрала свою руку. У мене чоловік. Нагадала Зайди до хати Обігрійся А завтра йди собі Куди хочеш Катря йшла до хати першою Я встав із колін І поплентався за нею Знав, що вона Своє рішення може змінити Катря аж посиніла Від холоду та води Грілася біля грубки Я сидів за столом Перевдягнений у речі її чоловіка Вона подала на вечері той самий борщ Я похлептав трохи Відсунув миску Усе кидав оком на Катерину Біля мене сидів її чоловік Сьорбав голосно щось муркотів Я штовхнув його ліктим у бік Горілка є? А то щось мені й вечеря до горна не лізе Він прогугнявив щось тоді пішов і повернувся уже з квартою. Катерина не говорила нічого, пішла спати в іншу світлицю, навіть не подивившись на мене. Усі мої заклики, аби сіла з нами до столу, були марними, мою Катрю ніби підмінили. Та нічого. Зараз підпоїмо її чоловіка, і коли він засне, то її можна буде навідати». Перші кілька келешків ми перехилили мовчки. Він смачно заїдав борщем, я лише занюхав з коринкою, давно вже не п'янів від горілки. Після чергової порції мій співбесідник розговорився. – Ти тута не затримуйся, бо хата ця нечиста, – прошепотів. – Чого ж? – вдав я, що не розумію. Чорт тут живе. Я його викинув із хати, та дух його лишився. Що ти кажеш, предсмокнув я, і що він робить? Він ніби не чув запитання. Шепотів, показуючи в бік кімнати, куди пішла Катря. Це та відьма того чорта породила. Старий із нечистою силою знався. «Чого ж вона, відьма, хіба ж у неї хвостик є?» – питав далі я. А «Раніше не було, а зараз, я не знаю, може, вже й виріс. Хіба ж не заглядаєш їй під спідницю?» Тьфу! – тільки плюнув він. «Відколи чорт народився, то з нею не лягаю спати. Вона чіпляється до мене, та я обертаюся і засинаю». Боюся, щоби розум мені не забрала. Ми поговорили ще трохи, доки він не сп'янів. Боже, вільному багато не треба. Я спробував класти його на лаву, та він опирався. Нарешті встав, пішов до тої самої світлиці, що й Катерина.